Și că a fost odată într-o țară îndepărtată un împărat Și împăratul ăsta avea un palat și o grădină de o frumusețe și bogăție fără seamăn La capătul grădinii se întindea până la malul Mării Albastre și adânci O pădure mare și frumoasă cu copaci înalți și lacuri limpezi Aici și avea cuibul o privighetoare și privigătoarea cânta atât de frumos Încât pescarii, auzind-o, uitau de viața lor grea și munceau mai cu spor Vestea despre frumusețea și bogăția palatului și a grădinilor împărătești Se dusese în lumea largă, peste mări și țări Într-o zi, cufundat în jilțul său de aur, împăratul se plictisea de moarte Împărații se plictisesc întotdeauna și, cum auzise din întâmplare că s-ar fi scris cărți de laudă despre împărăția sa, dori să le afle pentru a se mai înveseli. Prea umilul vostru servitor e gata pentru a primi cinstea de a-i se porunci. Să vină Marele sfet! Să vină Preacinstitul Mare Sfetnic! Vine prea cestitul mare, mare. Ma mare pe tine. Ne, ne, ne cu servitor asteaptă prea înțeleapta porunca lumineții tale. Vreau să mi se citească din cartea în care se aduc laude împărăției noastre. Aduceți cartea cu laude preamăritului împărat. Cartea cu laude. S-a dus Cartea cu prea Prealuminate a marea cinstă de a vă citi din Cartea cu laură. Multe lucruri minunate se găsesc în această împărăție, dar lucrul cel mai depres de aici este o pasăre numită privighetoare. Ea când atât de frumos, încât aș fătui pe oricine să se ducă să-i asculte cântă. Privighetoare? Cum arată o privigătoare? Există așa ceva în împărăția mea și eu să nu știu? De ce nu mi a spus nimic până acum? Mi-nevoiași că înălcimea voastră să mă iente, dar n-am auzit niciodată vorbindu se despre ea. N-a fost prezentată la Să mi-o aduceți să cânte în fața mea chiar în această seară. Vom căuta lumina ta și o vom aduce la... Nimeni n-a auzit vreodată de privighetoare. Binevoiască înălțimea ta să nu-mi creadă această născucere. Binevoiască cinstitul nostru sfetnic a nu mai spune nerozii. -ne Vreau să ascult privighătoarea. Să vină sfatul marilor înțelepci. Să vină sfatul marilor înțelepți. Să vină sfatul marilor înțelepți. Înălțimea ta, sfatul marelor înțelepți, se închină Măriei Tante. Măriei Maria. Nu g-am Pecat și prea umil servitor Că tale. prea îlțată și prea lumina. Iată de ce v-am chemat. Am aflat că în împărăția mea se află o privighetoare. O privighetoare. Da, Cine știe unde se află? N-am hmm? auzit niciodată vorbindu-se despre ea. A, așa ceva? Nu există în împărăția noastră. A, astea sunt născociri ale băieților. Da, dacă ar fi existat, primii care ar fi știut, am fi fost noi. Da, ce ne spune bătrinul înțelept? Maria, în hmm? ta, țara noastră nu se află și nu s-a aflat niciodată o privighetoare. Da. sunteți niște nătărei. Eu vreau să ascult privighetoarea. Dacă până de seară nu va fi aici, veți fi cu toții biciuiți la tăltoare. Da, da, da. da. da, da, da, da. să fie întrebați și oamenii de rând. Da, da, da. golo în N-auzi? Cu tine vorbesc, ticio. Cu mine? Înălțimea ta. Nu, cu tine. Cu tine. Mare ești, Îți face în cinste de a-ți vorbi. Ce face aici? Ajut la bucătărie. Așa. spune ai auzit cumva de o pasăre minune numită privighetoare? Desigur! Nu cumva știi din întâmplare unde poate fi găsită? Cum să nu știu? O cunosc foarte bine! E prietena noastră, a oamenilor de rând. Mm, pă, prietena voastră, ah. nu te o nici și prostenaco. Dacă ne ajuți să o găsim, te fac bucătăreasă! Și pe deasupra îți voi face și prea înaltă ciste De a-ți îngădui să privești Cum mănâncă prea înălțatul nostru împărat. Am Mă duc îndată la ea Vine voi să mergeți cu mine Să mergem cu mine Hai mai iute Dar pe unde să ne duci? unde? mai scurt, de, de prin clădina împărătească? Da. Felic, felic, felic. Aici? Nu, nu pe acolo! Drumul acela duce la lacul de Sidiți! Ah. Să mergem pe alea Garafelor Roși. Aha, așa. Nu? Așa. Așa. E cam sărită prostă naca asta. Sărită rău? Bine, bine că tăreur. ne conduce la cuibul privighetorii. Al minter naștea o clipă în și ei. Așa e. e. Asta, asta așa e. La atâta cinste nici n-a visat, ea vreodată. Stați, stați, stați. Am luat-o înainte cu vorba și nu mai văd restul curții. Unde e, sunt? Unde sunteți? Hai, ușa, ușa, ușa! copacul gros cu frunze argentini și luați-o pe cărăruia din dreapta! m-am zgâriat în niște uscături, cât pe aici să ne rupem hainele. Drumul acela se înfundă în desișul pădurii. Dacă priviți în stânga, da, da. veți sări malul lacului albastru, da, da, da, da, la care vom da, da, ajunge da. în Tata spunea că e cel mai frumos lac din țară. Eu cred că e cel mai frumos din lume. În el sunt peștișori cu solți de argint și ochi de rubin. Unii au culoarea coralului, alții culoarea curcubeului. Sunt atât de drăgălași. Mai lasă să vorbănia, prostăna. am cerut doar să ne conduci. Să nu uiți asta. Și mai cu seamă să nu uiți cine ți-a făcut cinstea de a te Ascultați-mi, cântă privighetoare A -a... A -a. Ce că fermecător Mugește o macă o -o -o? Ce spui? Nu-i privighetoare? Ea cântă mai frumos? Ia, Ea... ia cântă Da de ce? Reuiesc? Cum v-am să-ți bagi joc de mine? Mi princând mi trece înălțimea ta Cum aș putea face una ca am râs, am râs că așa mi-a venit, de, de bucurie, Unde? de bucurie pentru înalta cinste ce mi se face de-asta de -a state vorbă cu înălțimile voastre. Așa, da, da, foarte bine, feticio, e bine că nu uiți asta. O, ce minune, ce încântare, A. în sfârșit... Auzi şi eu, privighetoarea, ce glasă argentină, ca de clopoţin. Ăsta-i cântecul broaştelor. Da, cântecul Cum, cum, în broaştele? Privighetoarea nu cântă ca broaştele? Desigur, desigur, înțeleg. De vreme ce astăzi broaște, da. nu pot cânta ca o privighetoare A, A, Dacă da? ar cânta ca ele, da. n-ar mai fi privighetoare, da. ci broască Aha. Și dacă ar fi broască, ce-n ce, înțelege. ce, înțelege. ce înțelege. S -s -s. Auziți? Cântă privighetoarea H -h -h. Priviți acolo spre copacul cel mai înalt Atât de amuretă ca... ca... Privighetoare dragă Împăratul nostru dorește să te asculte. Bucuroasă! Va avea mult succes la curte, cu siguranță că va face vâlvă. Da. Noi avem mândria de a-o fi văzut înaintea lor. Da. Da. Mult preastimată și prea iubită am deosebit aceste și plăcere să vă poftesc la curtea seară, unde veți avea deosebit aceste și plăcere de a-l fermeca pe slăvitul nostru împărat cu trecutele și prea fermecătoarele voastre cântece. Cântecul meu răsună mai frumos în pădure. De ce nu poftește măria sa aici? Măria sa împăratul dorește să te asculte la palat. Așa e. Dacă asta e dorința împăratului, am să vin cu voi La palat se făcuseră pregătiri de sărbătoare Pereții și pardoselele de porțelan străluceau în lumina miilor de lămpi de aur Minunatele flori cu clopoței de argint, al căror clinket îți desfăta uzul, împodobeau coridoarele în mijlocul sălii lângă tronul împărătesc în care stătea împăratul, se înalța o coloană de aur pe care fu așezată privigătoarea. Toți curtenii îmbrăcați în haine de sărbătoare priveau cu nerăbdare, dar și cu neîncredere spre pasărea mică cenușie din fața lor. Fetița de la bucătărie, care primise titlul de Bucătăreasa Curții, privea și ea de după ușă unde îi se îngăduise să șadă. Privigătoarea... E să cântă un cântec plin de gingășie Și atât de duios că ochii împăratului se umplură de lacri Minunată previghetoarei pentru bucuria ce mi-ai făcut, îți dăruiesc acest lămțișor cu ordinul pantofului de aur. Să-l porți la gât ca semn al cinstirii ce ți s-a făcut. Mulțumesc pentru un altă cinstire, dar lacrimile din ochii măriei tale sunt cea mai mare răsplată pentru cântecele mele. Alte răsplată nu-mi doresc. Prea umilul vostru servitor, așteaptă să vă îndeplinească porunca. În semn de înalta noastră prețuire, hotărăsc. Privighetoarea va locui în palatul nostru. Ea va avea dreptul de a ieși de trei ori pe zi, însoțită de 12 dintre curtenii noștri. Fiecare... O va ține câte un fir de mătase, ce va fi legat de piciorușele ei. Și de atunci privigătoarea a început să cânte numai pentru desfătarea împăratului și a curtenilor săi. Dar cântecele ei sunau mai trist de când devenise prizoniera palatului. Într-una din zile, un sol al împăratului vecin se înfățeșă la palat. Prea înălțate împărate, un sol cere să fie primit de înălțimea voastră. Să intre. Măria ta, împăratul nostru îți să privești o mie de ani lumina soarelui? Și ți trimite în dar o privighetoare de aur. Ea cântă un cântec minunat, de îndată ce-i răsuceşi cheiţa asta în piept. Oh, Să -o, o vedem! Da, frumoasă, o vedem! Frumoasă. Frumoasă. A -a. E bătut în diamante! A -a. Câte strălucine! A -a. E, e o adevărată încântare, s-o privești. S-o Să o auzim! -a -a -a. S -a -a. S -a -a. cânte privighetoarea de aur. Cum să cânte privighetarea cenușiei? Unde e privighetarea cenușie? Unde e privighetarea cenușie? cenușie? A dispărut privighetarea cenușie! Căutați privighetarea cenușie! Căutați-o! un slujitor spune că a văzut privighetoarea zburând spre pădure. A încercat să o prindă, dar n-a izbutit. Să fie pedepsită. Da, a zburat pe fereastră. De ființă Nu merită în alta ce i s-a făcut. Trebuie pedepsită. Să fie pedepsită. Noi, noi, împăratul acestei țări, hotărâm. Punctul 1. Se acordă trimisului împărătesc în altul titlu de Mare aducător de privighători. Punctul 2. Privigătoarea de aur va primi titlu de prea înaltă cântăreață împărătească cu rangul de sfetnic. Punctul 3. Privighătoarea cenușie să fie ghizgonită din țară. Marele sfetnic va duce la îndeplinire această hotărâre. Şi-acum să fie arătată poporului privegătoarea de aur Ia priviţi, o pofără de oră. Bră, bră, orătanie! asta o piu și ouă de aur. Odoabele de pe ea ar hrăni toată sărăcimea. Nu, nu cântă rău jucăria asta strălucitoare. Uneori seamănă cu cânte cu dar parcă lipsă și ceva, nu știu ce. Nu pătrunde la inimă, nu te alină ca privighetoarea Așa, noastră. N-aș da privighetoarea adevărată pe jucăria asta de aur. A un an de când privigătoarea de aur îl desfăta pe împărat și curtenii săi. Acum toți cunoșteau pe din afară cântecul ei și ei foarte des îl cântau împreună. Acum, pentru că treburile țării au fost puse la cale cu un alta noastră înțelepciune, să ne mai desfete puțin privighetarea cea maiastră. Ce s-a întâmplat? De ce nu mai cântă? Să vină marele braci! Să vină marele braci! Primul vraci al curții așteaptă cinstea de a-i se porunci să-și arate meșteșul. Bineboiască, marele vraci, de a însănătoși această pasăre. Marele vraci, ce mil iertare, că nu e atât de iscusit încât să ce păsări de aur. Hm. La primul sfat al marilor înțelepți vom hotărât dacă ți se iartă această dină. Lumina soarelui, coboare pe fruntea slăvitului nostru împărat. Să vină primul ceasornicar al curții. No, ceasornicar. No, ceasornicar. Să vină marele ceasornicar. Marele ceasornicar are în alta de a-l pe împărat. Doresc să cânte din nou această privighetoare de aur. Mă voi strădui, Maria ta. Nu ne-am putea lipsi de sunetele vocii ei vrăjite. E lucrul cel mai de preț din întreaga împărăție. Așa e, așa e, așa e. Rotițele ei s-au tocit și nu mai pot fi înlocuite. Ce? Nu. Va putea fi folosită numai o dată pe an. Ce? Ce? Ce? Și atunci o... foarte puțin. Te credeam mai scuzit. Nu meriți titlul pe care îl porți. Poți pleca! Sluga Maria! Ta. mai trecut de-atunci 5 ani. Împăratul s-a îmbolnăvit greu și Marele Vraci a fost chemat în grabă la palat. de data ce ieșit din ele, atacul împăratului, fu de sfetnici. Ce vești ne Marele Vraci? Ce vești Marele Mare Sfetnic, prea slăvitului nostru împărat, îi se apropie sfârșitul. No, nu, cum? Așa! Nu, poate, așa, atunci să vă tărâm ce avem de făcut. Da. Care-i părerea mare, vor Eu zic să mai așteptăm puțin și... Nu, nu, nu, nu, eu cred că nu e bine să așteptăm, ci să... Să alegem pe noul împărat. Da. <laughs> N-ar fi mai bine să ne gândim, să vedem uh, ce-o mai fi. Ce -o să mai pierdem vremea? Să-l da, alegem pe noul împărat. Tăiasc, nu l împărat! Mă, mă, mă, în ce mai ma, ma, ma, ma, ma domnul ăla, înțeleptule, mai domnul. Da? Înainte de a lege, trebuie să-i spune vorbe frumoase, da, să-l lăudăm. Da, da, da. Altfel s-ar putea să-i vine în gând să ne ia scaunele pe care o, o. stăm atât de bine. Făi și zău că straiu te primi m ai vorbit. Are de are de ducem darul. Că nici pe mine nu ar prinde rău straiul de mari. Așa e, așa e. Dar. Întotdeauna la bunul altuia. Niciodată nu ești mulțumit. De-aș fi mare visternic, nu m-aș plânge. E, nici eu nu m-aș da în de la așa ceva. Da? Eu am fost socotii mai vredni de această cinste. Și tot eu voi avea. Mă tem, Vicleanule, că de data asta de gre. greu. Știu că ești ne trecut în linguşir, dar mintea mea mai ageră. E niște prea cinstiți fetnici. Purtarea voastră nu-i la înălțimea cinstirii, ce visatajă. are dreptate să mergem în camera de taină să-l alegem pe nouă Să mergem, să mergem, să Împăratul zăcea palid în patul său de aur. Luna strecura razele argintii prin fereastra deschisă. Aerul proaspăt năvălea o odaie odată cu mireasma florilor din grădină. Dar împăratul nu-l simțea. Deznădejduite striga sfetnicii, dar în zadar toți îl părăsiseră. Deschideți fereastra. Nu e nimeni aici? Să vină mare, sfetnic. Toți m-au părăsit. Cine mișcă pe Mi-e frică. Nu -i nimeni, mi s-a părut. mi -ar de capul ca jarul, și totuși mi-e frig. Cine mă cheamă? Sunt tânăr, nu vreau să mor. Vreau să trăiesc, să văd soarele, să ascult privighetoarea. Privighetoarea. Privighetoarea. O, oh, cântecul tău aduce la viață. Simt cum puterile mi se întorc în trup și mintea mi se limpezește. Hai, mai cântă. Mai cântă, micuță prietenă. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, micuță privigetoare. Am fost nedrept cu tine, dar tu n-ai precitat să vii și să-mi redai viața cu furaja cântecului tău. Cum să te răsplătesc? M-ai răsplătit ajuns cu lacrimile tale atunci când ți-am cântat prima oară. Aceasta este cea mai prețioasă răsplată pentru sufletul unui cântăreț. Să nu mă părăsești niciodată. Eu nu pot locui în palat. Dar voi veni, ori de câte ori îți va fi dor de mine. Îți voi cânta despre suferințele celor umili. Un singur lucru îți cer: să nu spui nimănui că eu îți povestesc tot ce se întâmplă în țară. Îi gătuiesc! Privigătoarea cântă mai departe. Iar împăratul căzu într-un somn adânc, binefăcător. Când se trezi, razele soarelui se furișau pe fereastră și mângâiau obrajii. De-ndată ce din camera de taină, sfetnicii porniră în grabă spre atacul împăratului, încredințați că nu-l vor mai găsi în viață. Marele a fost mirarea de cele ce văzură. Împăratul era mai sănătos ca oricând. Înspăimântat se aruncară la picioarele lui. Pentru ce îmi cereți în pentru că n-am stat în preajma Mariei Italii în clipele de grea acum. Da, fiindcă, fiindcă, fiindcă, trebule țării, vechi mă fără zăbavo. Trebule țării, Maria Toare! Da, trebule țării! Viața Mariei mi mai scumpă ca lumina soarelui. Da. Suferințele în ne-au durerat sufletul! Da! Da! grele au Da! da. da <laughs> Încăduie e tăia ta să rămânem așa. E o fericire pentru noi să stăm la picioare mărită. Ridicați-vă! Ridicați-vă! Acum vă cunosc. Plecați de aici. Voi chipzui singur ce am de făcut. Nu mai spune cum a pedepsit împaratul viclenia și lăcomia sfetnicilor săi. O pasăre călătoare, care era în trecere pe acolo, mi-a istorisit întâmplarea asta. Să vă spun și voi.